З радістю. Отож, відкинь сум. Ми не маємо права витрачати себе на смуток, нас на нього просто не вистачить. Для смутку потрібна вічність попереду, а у нас її немає. Він лише мовчки кивнув. Який ти питимеш чай? запитав Валерій, підходячи до дверей, щоб спуститися до кухні. З варенням. Липою чи м'ятою? Ні, лише ковточок із твого кухля. Ти знаєш, що я цього терпіти не можу. Ось саме тому я так бажаю, відповіла вона, роблячи великі очі і викликаючи посмішку на його губах. Додому їхати не хотілося. Та є ще один будинок, де йому були раді будь-коли. Зовні Василь зустрів Валерія непривітно. Щось буркнув на підводячи очей від розібраного карбюратора, який стояв перед ним на столі. «То можна чи ні?» – перепитав Валерій. «Заходь, заходь!» Жиклер, холера, провалився, не можу хопити, «Ану глянь, не бачиш?» Валерій теж нахилився над карбюратором, узяв до рук дротика і, поворухнувши ним всередині механізму, витяг назовні бронзову гаечку. «Цей?» «Ну дякую. Чому такий насуплений?» «Вгані хлопчики приходили. Ніяк не забудуть до мене дороги». Вони тебе облишать у спокої, коли допоможеш придбати галин будинок. Бандитська тактика. Бити по одному, обіцяючи не чіпати іншого, як не лістиме. Думаєш я їм повірю? Думаю, ні. А чому треба обов'язково щось продавати? Задумливо запитав Валерій, дивлячись у порожнечу. Це закон розвитку суспільства, — відповів Василь. Якого суспільства? Ну, ти даєш. І хіба все треба продавати? Припинившись сміятись, Василь скрушно змахнув рукою і затих. Ніч огортала місто. Ніхто у цьому місці не знав відповіді на таке просте запитання. Я знаю, як тобі важко і болісно, але не втрачай надій. Не буває безвихідного становища, завжди знайдеться якийсь вихід. Я смирився. «Старість мене доконала. Вона мене перемогла. Невже усе так круто?» – промовив Василь, співчутливо поглядаючи на друга. Валерій не відповів, дивлячись у порожнечу перед собою, і не було зрозуміло, чи чує він щось. Складалося враження, ніби він може втратити свідомість щохвилини. Його обличчя поступово змінювалось, ставало потворним. Валерій ніби був поглинутий однією дуже важливою для нього думкою. Голова його смикнулась, опускаючись, а потім він повільно підвів очі, дивлячись у співрозмовника і погляд той, не міг викликати нічого, крім морозу за спиною, бо був порожнім, жорстким і лякаючим. У тому погляді вже не було життя, у ньому навіть не відбивалося світло. Дві безодні у його розширених зіницях поглинали довколишній світ. Вітер врушив його сиве волосся, яке під ліхтарем видавалося штучним і теж неживим, як і весь його зовнішній вигляд. Василь уже не раз бачив такий смуток і добре знав, що це означає. Він знав, що ніхто сторонній не може допомогти Валерієві.